walash shaykhul mu'alliqu fahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi fi anwa'il mu'taddati wa ahkamha inis waqtu fasal pada menyatukan hukum-hukum perempuan yang berindah dan segala ha, pada menyatakan bagai anwa segala bagai perempuan yang berindah wa ahka miha, dan segala hukumnya. nyoh tapi tengah-tengah nusukah tak ada lah pas ni pakai waya di buf lalu Ha, kemudian katanya Dan ha, wajiblah bagi Bila sebut wajib bagi ha, Dalam peqah ni ha, <coughs> Dengan makna hak dia lah tu Wajib bagi ha, Makna wajib bagi atas siapa ni bagi atas suami ah ha, dia panggil hak hak apa atas suami bila bercerai dah pun dia panggil ada lagi hak isteri atas suami ah ha, jangan kita silap faham yeah. pakai kebanyakan kita tu faham sekor gap kan? apabila bercerai tu lepaslah bicara tu ya hukum ada panjang <tuh> lagi cerita tu <tuh> nah ani ha, tengok masalah perempuan yang dicerai oleh suami macam dia dia tu masih dalam beriddah masih ha, ada masa nak tunggu nak lepas iddah dia dengan suami dia tu ha, masa dalam iddah tu hukum ada sakut lagi tu Gapa tu Wajib bagi perempuan yang berendah Tapi endah raj'iyati Khaian bahasa boleh rajang Baru cerah satu atau dua kali je baru ha, Nasbah kata orang Merdeka lah. Wajib oleh asukna Itu ha, panggilan Yajibu tu Wajib oleh asukna ha, Alih, alih taknih Wajib oleh apa kita panggil suknan ni maknanya beri tempat duduk. Ah ha, bukan kata cerak agak amak peliklah ludah ke persewer kita lah tu. Bukan kata cerak agak ah, akleh ada ke hatta akleh. Ada wajib beri tempat duduk. Ah ha, tengok. Beri tempat duduk kata dalam syarah ay walau aw ah, hasya walau hailan Walaupun Apa dia Walaupun kanatil mu'taddatu Kerapuya dalam idah raja'iyah tu Walaupun dia tidak Apa tidak mengandung Amatan Ataupun walaupun isteri tu sahaya Tapi sahaya yang Musalamatan uh, li zawjiha layla wa nahara Ia diserah kepada suami malam dan siang Ya, apa tu nak rakyat tu? Dia ada dua cara Haa terkadang Haa ah, moga Isteri tu sahya eh? Bila sahya bagi Tok Mulu Ia adalah berkedemak kepada Tok Mulu Haa Maka pada waktu malam Serah kepada suami dia Apabila siang hari Hidup dengan Tok Mulu dia Berkedemak ke Tok Mulu Tok Mulu nak suruh buat apa bagi japa ke dia ke demak apa muga harta tu ngulu bawa malah serah kepada suami dia duduk dengan suami dia ha tu hukum lain tu apa dia kata lah sejarah kata ay wa law hailan aw amatamsallamatan bukan muslimatan dak tu ha atau hamba sahaya yang diserah kepada suami muslimatal li zaujiha diserah Aa, kepada suaminya Lailan wanahara Mana tu mulu Sungguhlah sahaya dia Apabila dia kira suami beri kepada uh, Sahaya dia tu Sahaya dia serah pada suami penuh Malaysia salah lah. Tak ada, tak ada wak gemak Kalau suami dia tu cerah aa, Wajib lah Mana di atas suami tu Kena beri sukna. Hmm Tempat kediaman. Tempat duduk, nombori tempat duduk. Tempat duduk tu, pimaskani <tuh> firou pihak. Aibil maskanil lazifuri qatbi. Ah, pada maskan tempat duduk yang diceraikan dia padanya Inka ha, na mustahakal Jika tempat kediannya tu itu mustahak bagi zuk, maka wajah adopsitulah. Ah, ha, sama tahu al fahad. Ah ha, tengok Nah ni satu satu perkara yang Anas Tempat kita ni jarang berlaku tu jadi rasa pelatlah ni. Apabila orang cerah pas duduk tak ada kelik rumah jadi satu pergi dia mengata duk tunggu apa lagi. Ah orang cerah meng dah tak ada nak dah kembung tu aja baca botol. Duk tunggu apa lagi lapar apa orang, tak ada nak semua jadi bunuh kelimah oh pun Allah bunyi uduh keji bunyinya. Jadi satu pelat lah maknanya Walhauka tidak tidaklah tu eh Bila kita lapar cerah Satu atau dua Dalam edah tu isteri kita lagi Wajib lagi Haa, Kena nafkah Itu dia Wajib beri tempat duduk untuk dia beredah Nak suruh dia klik tak boleh Haa, Mereka dia ada syarat-syaratnya je lagi lah tu Hmm nah bab tu Allah kata la tukhrijuna a <coughs> mim buyuti hinna wa la yakhrujna illa ayyati nabiba keluar dia ah bab masa dalam iddah tu hang mikir tengok kalau rasa nampak kata ah ambil ah ambil ambil, ambil klik lagi ambil bahasa tak saya jalan lepas Ha tu secara jaul fahdah, fahdah cukup, al fahdah tak nak pergi, mari yo. Ha tu roh hak sarak suruhnyo. Ha nah, abab itulah, mana kata kalau tu tak ada hukum rumah tangga ni kadang-kadang bercerai agih lewong ummak anak padah. Lah, ha tu tu Allah tu. Ha tengok na Wajib oleh sukna <tuh> beri tempat duduk fi maskani fi raqiha iaitu pada tempat kediaman tempat duduk yang ah uh, puri ha, dia dia orang right. <tuh> tapi dengan kaitnya illa qabih ha jika layak yo ya mas tu bi'a bil muqtaddati ah tempat kemak Berapa anggil apa dia Bersepatut telah Ia dengannya dengan perempuan Muqtaddah tu Ha tu hmm. Kemudian satu Yang keduanya <coughs> Ha tengok Wajib uleh nafkah Wajib uleh sanggah lagi tu Cerah dahul wajib uleh sanggah lagi Wajib uleh nafkah Anak qos tau mana tu kata dalam asiah ai bi bihalihilah halihi lah. tu dengan sekira-kira kadar kelaku tu lah Miyasarin daripada ha, kaya ko wa ihsarin papo ko wa tawassutin dan pertengahan taw Ah bukan kalau bab makan ni, jupak sari. Nasbah bagi papo. Kalau orang kaya, dia kira dua cupok makan ni. Karena sebahnya orang, orang sederhana, dia kira setengah makan ni. Ah ha, tu, jasa dia makan ni, minum ni, pakai ye, umur tepak kediem ni. Ha, Atu dia panggil bagi hak nak cop pak kalau tu. Ah ha, tak ada kira materi, kira tu benda tu. Ha lepas tu. bila orang yang banyak uang, banyak mata duit zaman itu, kadang-kadang kira mata duit. Ha tu biasanya itulah benda nafkah tu. Makan ni bagi campin, ha, minum me, pakaian, ada tempat duduk. Ha ya orang ke kan? kena ada tempat duduk, ketok kanan, bukan dalam eh, rimbu. Ke dia. Ha tu dia. Azab tu setengah-setengah. Ha, nah Astinga ah, hurai anak berumah tangga tu ada dengan rumah apa dulu. Ah tu dia. Nah, kita ni tak ada gap boleh botel boleh bini. Ah tu muh heret ratu, pu heret Jabi. Ni <tik> juga. Kan? Allah mudahnya seninya. Hmm tu dia. Pak kita perse setengah Arak tu nak bini dulu ada dengan rumah. Ah tu. Ah tu dia. <tik> Haa tuan ayah tu reaktor, tanggung tanggungjawab kita lelaki ni besar tanggungjawabnya. Nah, ha, sahabat sebab itulah mana kata kita mengaji juga agama tahu dah hendak memikul tanggungjawab kita ke kedatan banyak kerjanya tak lelaki ni, tak ada lagi kerja luar lain tak lagi lah tu, aa ha, jawab kat rumah tangga. Hmm. Aa <tuh> ha, baik. Aa ha, satu naqah Nah wajib kena no, cerah dah pun kena nak beri napkah nah, supaya dia ngatak cerah tapi dia ada syarak lah tu depan tu Awal ha, walkiswatu ha pakaya pun ha, duk beri lagi lah gila, tu cerah dah pun illa ha, malekah oh, ni gugur je lah illa nasizatan ha, malekah yang dirakuh Anak keke ya ko qabla tala fiha sebelum bercerai nya <tuh> ani hok rolek ga lah ni jadi aku dak cerai tu rolek ah bukan semua dak sekada lelaki perempuan tak ada apa-apa bejudi jadi balik laki ah tu dia ah tu bagaimanapun hukum tak situ illa nasi zat dan maka ah apo muqtadah tu anasizatan yadrako ya, ya asan nazizah ni maknanya tinggi ah ha, seranggu nak duk tinggi ha, nak tinggi pada suami ah ha, tu asanu tu musuh tu ah ha, tu je lawan ah ha, tiap pagi dia dia ya, ya rasa dia lebih kuasa dia tinggi ya ha, dia lawan ah tu panggil nusuklah gitu tapi kita dekat jumah ambassador dak larang nak no, jadi poin kata nak duduk tinggi Dia ya, tak leh ya, ya perempuan ni ya panggil di bawah jaga eh di bawah jaga eh padan tinggi tak kena ya bukan dia bukan dia asal hatar eh ha, seperti kita anak padan gig tinggi pada pak tak leh eh? ha berita tengok bahas kelima tengok kita sebagai anak nak gig tinggi pada pak tak leh Ha, walaupun kelebihan Allah ta'ala berikan kita misalnya kita ta'ala berikan ilmu mengaji boleh orang tua kita dia jahil tak ada mengaji ha, walaupun begitu tapi kedudukkan pakat anak yang bapa tak lagi dia kena lebih apalagi ha, apa, kita nak duduk tinggi pada dia tak boleh ha, begitulah suami isteri ha, kita nak agak nak duduk tinggi pada suami tak boleh aa ha, sekelah lekko ki kata suami orang kurang mengaji mana istri orang mengaji dah lebih daripada dia pun tak boleh nak ada tinggi ha tengok mau ju boleh pau pia kalau dah kalau boleh suami gak lagan nak pia semayeh ha na jadi menjadi makmum ha to istri jadi imam tadi ha ade ade nah tengok situ napa selalu dah lah. tak leh syarat tak benar <tuh> Itu ha, apa-apa bila bercerah. Ha, dengan nasizah ni ada nusyut gugur bih. Ha, Itu gugur tak ada lah. Nafkoh pun tak ada lah. Kiswah pun tak ada lah. Ha, bagi kata. Illa nasizatan malekah perempuan yang derako. Qobla tola qiha. Sebelum pada cerainya. Ataupun di atau di ahna atau pada pertengahan iddah masa curang tu tak ada dengan aku ke ah dalam dia iddah tunya dengan aku ah bila begitu dia nak pergi ke mana minta izin patuh kena curang dah ah ha, pasal kita berpuas hari ni enggak ah ha, buat atas macam curang tu lupa lah ha, tu dia gedebung gedebung gedebung aa dah istilah ibaratlah tulah aa motor ke motor ari ha tak dapat kedebing-deping dah angin hmm itu je Allah orang panggil lupuk bi batas sel seolah duduk dalam tak ada pagar orang panggil aa ha, tu lucu bi tali hidung ibarat gitulah ha, ibarat aa ha, dunia hari ni kerana kita jauh daripada agama kurang masuk dekat dengan ilmu agama ai eh. Ah, ha, dia. Pada pertengahan edahnya tak kala itu kata hasiah ai fala nafaqatalaha, maka tidak ada nafkah wajiblah. Ha, baginya bagi perempuan tu nasizah tak ada lah. Awalan mu'anah, hmm. apa eh, tak ada apa, bal embahkan wala sunnah, bukan tidak ada apa tempat duduk pun tak ada wajib polah. Ah, ha, Lisu bahasa li kerana gugurnya, gugur bihak tadi, bin Nusyut dengan sebab dia kau itu. Kan maafi Zawjati lah. Ha, seperti barang yang pada zaujah pada masa dia jadi isteri, belum cerah pun lah tu lah. Ha, bila dia kau bihak kata wajib atas, hak-hak sarap wajib atas suami. Tak ada apa. Tak ada kata wajib tak lah lah. Dia tak beri pun, tak ada salah pun atas dia. Dia nak beri juga tu, suka rela dia lah. Ha, hak tu suka rela, dengan jalan wajib tu tak. Mana kata balik pihak isteri nak dakwah Tak boleh Tak ada wajib Haa Makanan kata kita buat sabat Haa Soalan kata kita tutus barihak kita Nah tu asal tu Haa Illa kata asyaf sikit lagi In'adha Makanan kata dia kembali ia kepada Illa ta'ak semula Nentang ma'a Klik kau ta'ak semula Tapi nafkah hari tu habis Tak ada Tak, tak klik lah Kira esok semula Hari tu habis lah Hmm Ah ha, tengok siapkan lagi kata dia, kama fil wa asliha begitulah sebagaimana barang disebut dalam kitab Rawdah Imam Nawawi dan asal bagi Rawdah. Ha, iaitu ha, kitab apa dia? Petul Aziz, ha Imam Rafi'i. Naam tapi in adati athna yaum, tapi kalau kembali ya nasizah tu pada pertengahan hari, misalnya pagi dia riakok gugur, begitu. Boh tengah hari Zuhur ah mikirnya sah kembali taat klik masalah. Ah ha, asna yamin. Ah apabila klik tengah hari, ah datisukna. Ah tempat duduk tu klik. Ah klik. Adapun nafkah harian ya? duna. Duna ai, ai duna audi nafkah tadi zalik al Ah sanggai eh, hari tu tak ada. Nafkah hari tu. Pak kata gugur tu. Aha, dia taat klik pada tengah hari, tak ada dah hari tu. Nah, maniak ni tak wajib lah, tak wajib beri, beri juga tu. Kepengie sukuel doalah. Nah, masalah kemurahan suku lah tu tu. Wakah ma ya dibulahna fakatu ya dibulahhakia tul mu ani dan sebagaimana ma masyadariyah dan sebagaimana wajiblaha limu attadti. Ha, wajib bagi perempuan yang beredah tu Oleh nafkah tadi Begitu juga ya jibulah ha, wajib, ya, wajib juga baginya Bagi apa ni baginya, bagi na Bagi al-mukadah Oleh baqiyatul mu'ani Oleh ha, yang tinggal lagi segala Apa kita panggil Sanggaan pembelanjaan Gapoi baqiyatul mu'an Hmm Waqiyatul mu'ani aimin kiswadin awaq wa, wa udmin apa gaya dan lauk laut laut tu wa ikdam kalau orang pakai khodak nah mujadud ya mudia dia biasa duk pakai khodak mudia dia anak orang kaya ke anak orang kena nama enc di si dunia serak kira tu abik tu kata kena nama bukan serak tak bila Cuma dia kata Allah tak tilik tu jika kita tak syukur nikmat tu, nyewak, apa nyewak sombong dengan orang tu. Haa tu syarat tak kira lah. Tapi kalau kita guna kena malak. Ha. Lepas tu di segi hukum syarat azuhir, az syarat azuhir az iktibat. Orang tu yang duk muh dia biasa dia pakai khodet. Ha, dia tak basuh sendiri dia, gapo muh dia ada khodet. Apabila dia jadi isteri pun Dia biasa dia pakai khadar dia Dia nak ke khadar Ah, ha, Tu orang ni ke dia tu Sanggur khadar Urak oh, ya, belakang Itu hmm, dia Eh not free Tentu ke Ah, Tentu dia tak leh ni Haa hukum syarang Haa hukum syarang ni tak leh bahtu. Nah Wa ikhdam Kena beri khadar Haa Lepas tu bila khadar Haa kena duk kena cak kodai pulak tu sangat eh kodai siapa dia awamunnati <kodah> khadimina ha kena sangai orang ju kodai pula tu ha wa girizalik ha abek je abek je sarak tak kenal nak kira kupu tak kupu yang nak kira tu kita rasa susah gi nak cari kaya tu demo nak pakai kodai mok demo ha tu dia nah Basuh malamu pakai koda Mereka memang kita ha? Yang nak koda kata Artih lah kita Wari Rizal Habis kira kupu tak kupu Tu nak ukur kata Haa Dia ha? nak cari orang Nak cuyuk hak ha, tu dia Hak damu Adoh Tu tak suluh dah Hmm Tu dia Nanti dia tu kecil kata Kecing lepura tu Haa Tuluh tumi tak ada Hmm Dia buat balarah lah mananya Uh, itulah bila tengok hukum ah uh, cari hak uh, uh, pada hak padai wei ha nak pikui padang ngarai tak padang ngarai agak rembah tengah jalan Ah <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> kerana bahwasanya ilmu muqtadah tu perempuan yang bereda hukum supaya isteri lagi Walizalika dan kerana itulah Li anna haka zawjah Sabi itu Sakata gugur binu syuziha Qabla talaqi wa ba'dahu Kan Illa malaikan Hmm Hak tak uji Dia kata tadi sebagaimana wajib nafkah Juga wajib baqiyatul mu'an Illa malaikan Hak ni tak uji Alatat tanzifi Malaikat alat menyuci kita panggil Alat-alat menyuci, alat membersihkan badan kita kata Haa, oh, waktu itu tak maksud dah letak wajik eh? Haa, ya, tak wajik Ya, misalnya gapu alat tanzif Ya, misalnya kamishtin dalam hasiah tu Seperti sisi, haa, nak buat sisi rambut kan eh? Hmm, ni kata tak ada sisiya bagus dan gu bain, oh basuh gedung. Ah, nama aim segedung. Bah tu dia. Ah, tu yang pakai alat menyuci. Wasabuni, apa bom? sabung sabun. Ah, ha. dia. Pakai alat menyuci. Asnan. Ah, ha. apa dia pakai asnan? Jenis macam menyuci belakang ni. Ah. Wa Ua... topling, topling. Hmm menjenni Masa alam nyuci belaka tu nak tengok lurah eh naam in taazzat bi nahwi qum tapi jika terjadi tersakit ti dengan upamo butu ah tu wajib ma umma yuziluhu ah woi boleh barang yang hilang ia ke upamo butu kodok garu macam orang-orang ah kadia tu Ah, hatu wajiblah bagi yang menghilangkan nya. Allah tu deh. Lah hmm. Baik, ani duk kecek masalah hukum pun Hukum perempuan hak dicerai dah beta tu ha, ha, bukan lepas, janaka ha, kata hamil kata cerai lepas, ah bukan. tak lepas lagi. Menjadi hukum isteri lagi pada beberapa segi. hanya tidak isteri pada beberapa segi. Tidak isteri dah macam ada segi nak tengok, menengok A'urrah uh, tak boleh lah uh, Bila cerah jadi haram dah lah uh, Itu nak, nak duduk sekali uh, Tak boleh dah haram Ha ada Nak buka kena lagi Wa yajibu ini Hak saat ni Duk keceh tu Perempuan yang beredah raja'iyah Baru cerah sekali dua je Baru padalah edah Adapun kalau yang cerah habis dah tiga dah ha, Ataupun cerah dengan cara apa ni? Dengan cara khalak Terpanggil jual salak Tebus salak kita tak panggil Haa itu macam mana? <coughs> Katanya Dua wajib lil ba ini, Dan wajiblah bagi perempuan yang ba'in ha, Ba'in mana ia putus dah lah. Bila cerah tiga kali putus lah. dua tu Nak rajak kelep tak Lidah dah leh edah kalau lepas dah nak akad nikah semula tak boleh. dah dua tu dia panggil ba'in yang putuh haa ba'in dia tubik dua surah kubrah haa nah sini dia itelak baktah asyaf matipasih lagi tu wa yajibu lil ba'ini aybi khul'in haa ba'in yang sebab khalak tebuh tolak jiwa tolak Ah, ha, aku tolak akadikau dengan sekiyah kau haa masalah nanti dia panggil tolak dengan jalak dengan jalak ada bayaran ha, ah tapi khalaq namanya jadi bain lah tu tapi hak dia panggil bain surah. Mana kata kalau nak kelik anak ni rojak tak boleh kena ngat akad nikah semula ah ha, kalau kali pertama lah saya kata ha, tu bain sughra au ha, dengan kira tiga tu panggil bain kumra tu bila cira tiga kali Dia panggil Ba'in kubrak Nak rajak klik pun tak boleh Lepas edah nak menikah semula Apa pun tak boleh Haa tu Ba'in kubrak Dia cira tiga kali tu Aupas khin Atau perciraan dengan jalan pasah Mana tuami tidak berlapak Terhadap Ya pasah Ada sebab-sebab lah Haa tu panggil Ba'in melaka tu Haa Bagi perempuan yang edah Dalai edah ba'in Panggilnya Uleh sukna tempat Beri tempat duduk je weh nafkah nafkah dunanna faqati ah ha, nafkah tak ada uji ah ha, tidak tepat duduk beri untuk dia beredah ah ha, tepat duduk untuk dia beredah tu berilah nafkah tanda dak pasal apa pasal dia putus dah ibu kek isteri putus dah dia panggil Ada ha, adapun dalam edah tu duk isteri lagi dak habis lagi sekiranya kalau nak klik rujuk yang apa rujuk ah ha, ambil klik dia panggil ah ha, tu uji nafkah Hani wajib oleh sukna saja, Dunan nafakati Tidak nafkah hmm, Dunan wujubin nafakati Tak wajib nafkah Illa Ada malaikat pula Illa malaikat Antakuna hamilan Malaikat bahawa adalah ia Ia alba'indah ia kena kepada perempuan jadi tak ada kena duk guna ngan ta'nin. Dah lah sifat haidun tu lah kena kepada perempuan. Tak ada kena kata haidatun. Perempuan dalam idah uh, ba'in dia panggil ba'in tak ada kena kata bainatu ngan ta'nin dah dah. Ha ni lafaz muzakkar, makna dia muannas. Ah uh, illa antakuna. takuna maleki bahawa adalah ia ya al-ba'inun perempuan ya dalam idah ba'in tu wa malaikat dia tu hamilan dengan tak ada guna kata hamilatan juga karena ia mengandung. Ia mengandung. Tak ada nak beza dah. Ada dak tok. kena kata muannas hamilatan. Ada ha, sebab? Ah ha, lelaki ya tak mengandung. Ah ha, dia. Kalau mengandung pun mengandung golai. Hmm, mengandung golai. Hmm. Ah ha, anta kunah hamilan Mereka bawa adalah alba itu yang mengandung. Apa tu malekah? Tak perik ha, Tak bahasa lagi Maka wajib uleh nafqah Lahak lil ha, ba'in Kenapa tu? Bisa babil hamli Dengan sebab ngandung tu ha, Seolah-olah muka dia duk kandung anak tu kan Dia ha, duk kandung anak kita tu Kita kena sanggup <tuh> Nah sekejap tengok Sarak ni peti main ni Ha ni gak ada atau tercerah, dia duduk mengandung, tak ada ta, pala tengok. Ha, yak tengok. Tu juga. Ha. Hmm, tu dia. Wa ha, ne male keke ha, dia tu mengandung Ha, hut dengan sebab mengandung wajib oleh nafkah. 'Ala as-sahih fi. Ha, at yang sahih. Ha, wajib nafkah sebab mengandung. Kata ki dak wa inna nafaqah lil hamli hmm, kata kata dengannya sesungguhnya nafkah tu nafkah akan anak kanung itu ha lil hamli mana anak kanung itu soala tersangka anak tu soala itu hmm kata dah sangak mak tu ni sebab dia mengandung tu hmm makni kaum tamak ni ada pokok kaum yang kedua ni kata bukai kanak dengan sebab dengan, maknanya dia sangat enok dalam kandung itu dia kira-kata wayajibu habis hak saat ni duk keceh hak cerah hidup tu sama ada ba'in edah raj'iyah ba'in apa tu hak kira cerah hidup tu ni nak wayak hak pesin suami mati pula katanya wayajibu alal mutawafaa anha zaujuhat al pada Al-Mutawafah tu Al-Allah si mausuh tu Mausuh dia kena ke perempuan zaujah Wa yajibu ala Dan wajiblah atas perempuan Perempuan mana? Al-Mutawafah anha Zawjuhah <tuh> <tuh> Perempuan yang mati suaminya Haa nak kejap lah tu Maksud kita kadang tua je Perempuan yang dimati daripadanya okay. Haa ni payah perhatian okay. Maksudnya wajib atas perempuan yang mati suaminya. Ah ha, maknanya jika mati lah kita panggil ada ha, wajib edah 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan kalau sahaya 2 bulan 5 hari. Dia panggil iddah wafat. Patut selain pada wajib edah tu wajib apa lagi atas perempuan itu? Ah. Ha. Ya jibu fa'at tak ada lagi tu. Yajibu ihdadu. Ah ha, tu wafat. Wajib atas perempuan yang mati Suami tu Wajib uleh al-Ihdad Haa Ihdad Apa Ihdad Ihdad tu Ya rakyat sikit lagi Mudah-mudah kata Ihdad tu Fatah berjanguk Haa Ni rakyat tak boleh berjanguk ni Untuk laki mati Tak boleh nak berjanguk tu Tuhau kesara Marissa pula Fati. Uleh Ihdad Hmm. <t discussions> apa ihdad? Ha bersebut ihdad, ha main wajah semula pula. Wa huwa, yani wa mana dan ma'nunya makna al-ihdad. Mari daripada ahadda yuḥiddu ihdad. Ah, makna pada lorat ke apa tu? Lughatan, pada loratnya ma'khuzun min al-ḥaddi. Yang diambil dari perkataan had Hadda had, yahudu Haddan ambil situ Had, had pasal kita kata apa tu? Wahual hmm. man'u Had dengan mana menegoh Menegoh, menasabah lah Ihdaq tu kena apa Kena tertegoh daripada jangok tu Ihdaq Dia panggil patib jangok makna pada syarat wa huwa al ihdad syar'an pada syarat ni undang agama kita bila kata perempuan yang mati suami tu dalam masa iddah 4 bulan 10 hari tu ah ha, dia kena ihdad. Apa ihdad? Ah ha, ni makna dia alim tina uminaz zinati. Ah ha, tu makna dia. Tertegah daripada perhiasan, daripada berjanggut, tak ada tak Tak ada nak berjanggut. Abikalat kalau tengok beserkan lagi ya amat pakai hitam dan yang lain. Ya. lain. Hm, tertegoh daripada zina daripada periyasa jangan lah mano tu mano intina mina zina taswinya di tarkilub si masbu bihi zina dengan tinggalkan pakai dengan tak pakai akan pakaiya jadi celuk. Uh, Pesen zaman dulu dia celuk. Nah warna warni na uh, dengan tak pakai ditar kilu besi masbokin uh, dengan tak pakai akan pakaiya yang diceluk yuk yang dikosak dimasukkan dengannya dengan bawak masbuk tu akan perhiasan pakai pakaian ha hak yang berwarna-warni tuju ajangoh ah hak tu tak leh ah ha, aku giba tak leh <tuh> pakai walet ke kita oi oh, walet kita bunyi kata rabujau ya dah ha ajah dia utuh oh, tak kamasada suami tu oi eh, serapel ko mati pas 2 3 hari atas merah lepas tu atas kan? hitamlah Ah, megah lah Ah, ha, mulah mata. Ah, ha, megah muluk. Mata rupa-rupa, tolong-tolong. Ah, mata henah tengok muluk-muluk. Ah, ha, tu nah, berat tak beratnya dunia. Ah, ha, nah. Ah, ha, hukum sungguh kena tarkilub si masbu. Ah, ha, kena ah ha, tinggal pakaikan yang dicelup Hak diceluk tu juga apa? Celuk hak yang yuksadu bihi zinatung. Dia ada lagi tu. Ha, pakai celuk pun. ya dikosaknya ke jangat. Alah ni tak ada guna celuk dah. Dia siap dah. Mari warna-warni ni dengan bungo. Eh, macam-macam tu. Nah. Ha, itulah. Dia panggil. Uh, patah, patah daripada jangat tu. Panggil ihsan namanya. Ha, tu wajib kasaw bin asfar itu nak misa apa ni nak misa masbu yusadu bihi zina seperti pakaian yang kuning au ahmarah yang megah ah nah macam-macamlah patu bila kata taklis di sini tu taklis setengah hari saja kan no? ah ha saja kata ai lailan malam wanah harah tak le penjanguk bukan kat nanti siang saja ah kalau kata tak le penjanguk siang mana kata kita penjanguk nak tunjuk orang habaq semalam dah apo ada tak le ah tak le ah tak le penjanguk hmm, Malaysia tak boleh oh Haa, tengok hasiah tu dia kata qawluhu alim tinak minaz zinah ay fil badani Tertegoh daripada berhiyah jangok pada tubuh badan. Tak kala itu... ...fala tal... ...labi saya al-basu. Fala tal-basul huliyah. Maka tak boleh pakai ia... ...ia al-ba'in tu apa namanya? Al-mutawafa an Tak boleh pakailah perempuan pasir suami tu. Aka al-huliyah. Aka pakai yang mahbira tu huliyah tu naharan min zahabin aw biddatiy daripada emas perak ah tu gelar dek tangae capuk bi ah nah fadal talbisu fala, fala talbisu talbisu la bisa yalbasu nak tukar tu la bisa yalbisu mana beri ah tu makna bui kesamaran la bisa yalbasu tu makna pakai fadal talbasul huliyya Ha, maka tak boleh pakai ia akan huli pakaian naharan pakaian pakai gapo min zahabin aw fiddati daripada emas perak au lu'lu' ain permata lu'lu' ha, ah apa sebab dah mata lu'lu' ah ha, putih nanak-nanak duk au minnu hasain takleh juga atau daripada permata tapi dengan akan imu wiha jika disadurnya bizahabin pakaiyat mago aja hak sungguh tapi sadur celup aimat a au fitat salihah mm au kanatil bih atau adalah perempuan itu daripada mereka yang yatahalla bihi binuhas ah perempuan yang adalah ia daripada orang yang berjanguk berhias dengan jalinan nuhas Ya pesai dia dah tepat negeri dia tu janguk dengan dengan spesies temaga ah hok tu tak leh tak nanti disadur dak pakai tak leh selalu dah yo ya, masalah begini dia ya orang tepat tani supaya kalau tertengok pesis tengok orang hindi ah PC org Handy, nah kadang-kadang dia suka jangok gelar dia tu gelar pojilip pasti satu ya, ah dia mah-mah tak akan, dia jangok ni satu, ah dia tengok tempat dah lapulanya, tapi dia kata sini awkanat mimaiyah tahalabi, atau wapun tu daripada mereka yang berjangok, ia berhiyah dengan Nya, dah, dengan Nuh. Ha tali sawa so, un kana kabiro tak dak kiralah apa nama tu yang besar ah ha, tak kira ausam Atau so sariq so ataupun yang kecil ha, huli hendak pakai tu bukan hati besar kecil dak ha dia jangan tak suka suka cici mai tak tu ko dia tali tangih gelak ya ada qodah besaktinya tak dak kira tak kira besar kecil ha sawa so, un kana kabiro Ha, sama adalah lah ia al-huli tadi itu ha, apa dia kabiran yang besar dia misal kal khilqal seperti gelang kaki ada, ada setengah dia pakai gelang kaki Terus siwar bila tangih saya besar lah tu besarlah, kita kata am thagira ataupun yang kecil tak leh seperti kal ha, seperti cincin cincin dah besar mana cincin awal ha, qartni Ha, apa dia? Wa huwa ma ya'laqu bi shahmatil udhuni. Tapi apa? Subat. Ha, nah. Subat, eh? iaitu bagi jadi gatung kepada shahmatil udhuni, syahmah ni lah ni. Ni cuping telinga ni halmat ni. Aa, syahmah dia panggil. Udhun daun telinga pada umum panggil daun telinga, panggil udhun. Pada hujung ni ni ni. dia panggil syahmah Ah, cu pintelingah lemak, pakai dak cucuk subat dak lemak ni. Dan ni pas datang dah. Hmm, tu dia Nah, nama yu <tuk> fi shihmatil udhun al musa al musamma bil halq. Dia panggil halq, halq. Ah. Tale juga. Hmm, pakai subat. Pas subat ada dah kecil ja. Ya. Hmm, dah. Tale juga Allah. Atulah ha, di antara dia. Ha, masalah pakai ya tadi pakaian mah perak jangan ke bahasa tu tu hak tu tak alih di siang hari je ada berpakaian baju hak nun anu tak alih siang malamlah jangan pakai pakaian baju kanak tu tak alih siang malam tu ada berpakaian mah perak tak alih siang hari kanak jangan ke akan malam bo gelap kita bo mah hak mah pesat gelap kita <laughs> jangan pun ah ha, tengah kita bu Bawa masa dia gelap ala pada bentuk pakar. Masa nak kata lelaki kau dengan ni. Apa? Tak ada dengan tujuh. Tak kena dengan tujuh. Ada lagi kau. Cara kata kalau mana tak apa. Nampak je tu tu lagi dia kata. Wa amat tahalli bima azukirah layla faja'izu. Hmm. Ada pun berhiyah. Pakai yang mahperok bima azukirah tadi. Haa. Nah. Haktu tak apa. Wada waktu malam. Jai Dalam keadaan haruh tu pun laki ma'al karahati. Hmm. Berada. Haruh pun serta makroh. Ha, balik mulak tak mulak juga. Inka ha, nali hajatnya. hajatin. Jika tidak ada. Ha, jika tidak ada. Bukakan hajat. Inka nali hajatin. Pada karahata. Ha. Dia kira situ. Ya. Hmm. Ah ha, kalau gitu hak tepat kata taklif ah ha, kena ihdad tu tubuh badan rumah tangga ni ah saya kata lagi, -lagi wa raja bil badani ghairu bu kaya juz tazmilul firah kada paharuk amun ha, elakkan haparan wa huwa mataqudu barek nak duduk haparan dak duduk katik gapo amma dan sebagainya kita kata dak apo wa tarkudu alai Ah bagai tidur atasnya tak ada pokok tu. Hmm minnatain. Apa dia? Wal jildulladzi taqudu alaih. Tu jinni apa nama ni Masuk dia dalam kata perintah bacaan. Ratu kita Tu alat belakang tu mitabah wa wisa dah ini bata-bata ha wa ri riha ha tu tak apa air tak apa wa tajmilul ataq mengelak kekak rumah Lagi kita panggil ha siap pergi barang dalam rumah tak ada apa kekak rumah wa huwa amtiatul bait iaitu mata benda kekak rumah kita panggil ha tu fala ihdada fihi tak ada apa aliannal ihdada kana kata patat jangok hanya fil badani ya di tubuh ada tok la fil firahi dak ngapo pada harar wanah wihi itu dia ah ha, tak apalah eh uh, baik wayubahu ghairul masbughi tak ni ya kata pakai hak dia dicelup tak boleh lah dicelup sebab tujuannya ialah kosaknya dia nak jangok Ah ha, zaman duit celuk kunik celuk merahnya nah jangok nak, nak tulah mengikut ke adat pak. Lah ni tak ada nak celuk dah, mana beli pakaian hak jangok siap dah. Ha, tak boleh. Kalau gitu kalau pakai pakaian dia diceluk tapi bukan pasal jangok. Ha, katanya wayyuba ghairul masburi dan dia harus ke hak yang tidak diceluk. Ha, pakai pakaian beli mari hak kalau kata pakai pakaian putih-putih. Ha, yang tidak diceluk. Gapa tu? Min kutni daripada kapah. Ha, kain kapah ke? Kain hok ye tenung buat daripada kapah. Mai kapah putih, putih gitu. Nah, awa awa buat daripada bulu ke? Kan. Ha, kain bulu. Hmm. Ya asal mari bulu. Lama noh bulu ite ite tata bulu asa kuning kuning kata kalah. Bulu asa putih putih ada celupo. apa wak katan kain katan pasal ni apa pasal ambil pada pulik kayu tu kan kayu katan urat dia tu boleh buat benik boleh buat kain wak ibrahisim apa dia seter urat seter boleh benik tu ada tali tu buat tengok di laba dia tu buat tali yang benik tu ambil waktu tenun jadi ke buat kain kain seterok Ha ya asal mari tu tak ada celuk pun tak apa kerana perempuan dia harus pakai سترo kita orang laki tak boleh pakai سترo ha tak ada celuk pun tak apa wa ha, masbughun atas klik pada mana tu pada kata ghairul masbu' dan di, dan diharuskan dibolehkan Apakah ha, ia hak ia dicelup boleh tapi hak ia dicelup pun kena kaid la yu qasdul Ah hak ia dicelup tapi bukan dikosak dengan celup yang dicelup tu akan okay, untuk jangok dak. Ah hak ha, bukan dicelup untuk jangok dak. Hmm. Ya Dia misal dah sia lah mana no, hak ia dicelup juga tapi ha, tak tak diuntuk ah ha, bukan kena jangok Ya misal lah syah, tu Ya tawazalikal aswadi seperti yang hitam. Ah teluk tu. Nah, asalkan kain mai putih, lepas tu celuk hitam jadi kekai hitam. Ah teluk tu. Ah hmm. oh, hok dia panggil bukan untuk jangak. Hmm. Ah sabik perempuan dia duk tutup waktu duduk kepada dengan hitam. Ah nah Ha, tapi lah jangan nak berhita apa jangan nak ha. <laughs> ada dengan reno rambu ha, tu lah ha, kal aswadi ni bukan cahagamaksa wal akhbari ya hijah ha, tengok situ hijah tu bukan tu jangan ya, tengok sama-sama lah semula. Tu, nak, -nak misah tu umum dulu hmm. seperti ya hitam yang hijau wal azraqi yang kelabu ha, tu Ilaha. Mari semula pulak lah Malaikah Ini tengok tepat lah pendek kata Kita nak pukul rata tak boleh tu Kada tengok tepat je Ada suka jangok dengan hijah Ada suka jangok dengan hitam Tak boleh kira pulak tu Illa baca kata ha. malaikat jika adalah ia Apa dia tadi ha. Al-Mutawafan Hazau Juhat ha. tu Perempuan dalam hijab tu dia min qawmi yatazayyanuna biha tadi. Mereka perempuan tu daripada kaum puak awe yang bese janguk dengan dia. Ha nah, lepas bese janguk dengan pakai hitam. Ha salah betul. Janguk di sini dia. Orang tu bese janguk dengan hijab. Ha janguk di sini dia. Ada ha, leh. Kal arabi. Ah ha, seperti bese orang Arab, orang Arab Badawi. Ha janguk dengan pakai hitam. Jangok jangan pakai pasir hijau katakan. -kata, Haa, jangan, tak boleh. Faya harumu haram ia. Haa, baktik kalau kita nak buat turut Zohir ni. Lahana hak celut tak nak jangok. Misalnya seperti hijau. Haa, bangun lah. Hijau ke? Kena ke hijau? Haa, baktik dia kait semula. Malaikat dia daripada kau, kapung, negeri. Haa, pasir jangok dari situ. Haa tak boleh. Alakul lihat, tubik di Kelimuasa tak boleh jangok. Haa, jangok turut tempat lah. Hmm, air kamu kapal ni jangka macam mana? Hmm. Ah, ha, payakai pula dah tu. Wa ma yakun kullum minna dhaslamu tidak ada tiak-tiak daripada minul akhbar wal azraq, hijau labu tu. Tapi gapo? Barak ni pasal berkina sikit-sikitlah. Sampo kilatlah. Ah ha, apa zaman lon ni oi bersinah ha, ah tu dia dia ya, bersinah sofia lon ah ha, dia bersih warna pula dah tu ah ha, hitam yang menyok ah ha, tengok hitam pun nah pakai hitam yang menyok kelik hmm ah ha, mahamurah tak ada di situ tu ah ha, wa, -wa illa dan jika tidak dia tidaknya baru begitu ah ha, pun berkeli hitam pun yang hijau punya bersinah banak Ah, ha, biarkan kan khalikah, lah no, biarkan barak sabyal lang ahatu haruma, ha. reiya kerana masalah jangok. Ah ha, jadi pendek kata kalau tengok kada ini tak boleh kira ada diwarno, kiri kata ucap jangok ngapo. Ah ha, kita di patih jangok. Dah lianahu yusadulizinah teriak kerana bahawa senyok kau barak sabyal lang apa Itu dikosak jangok teriak dihilafil kadir tidak perse perse keruh ha dah ah tudio mm. <coughs> hmm syabah mana tu ha tu tak apa tadi dia annahu yuqribul aswadallazi la yuswadul lizina hmm jadi kita boleh mixful dan di sini kata tak kiralah Atau tu mengikut golik kau tempat lah mana jejak dia mana Ah, tu dia. Serangan negeri ni jangan sama mana, ha pak dia lah tu. Ha di patat jangan. Tak leh jangok kat dia jangok sama mana, tak leh Tu lah. Habis, patut kele pula kepada kalam sanah lagi, masuk dalam nak wayak ihdad lagi, iaitu walimtina uminattibi ai min istimalih, tibadanin au tsaubin au tuami. Dan uh, masuk dalam makna kata ihdak lagi Iaitu terteguh haram Oleh terteguh daripada pakaian bawah Haa tak boleh pakai bawah Haa Wa limtina'u minatib Aimin isti'amalihi Isti'amal tib Ibadani Pada tubuh Atau Atau pada pakaian. Haa au tuami oh pada makan ni ya makan ni pada ada gaya pakai bau deh kan? makan ni masuk asy-syarak tau oh, bau sedap ha makan ni tu tali juga ha pada pada badan pada tubuh pada pakaian pada makan ni au kuhlin ha tubuh pada pada kuhlin kuhlin tu makna celok celok ha tu dia celok Ha, celak mana? Celak yang gairi ya Celak ni ada diri, diri celak tu bila pakai diharif semasa. Ada diri pakai celak tak diharif. Ha, sini celak tak diharif. Diri pakai celak tu tak harif. Tapi bila dia bubuh tik, bubuh bawah katik, jadi ya harif habis itu. Ha, tu. Sebab dia kait. Gairi muha, muharrami. Ammal muharramu. Ammal kuhlul muharramu ada apa celok hak yang diharamkan pakai ha seperti mana kal iktihali seperti bercelok bil usmud dengan ngabatuh usmud apa ada glib makkah celak batu usmud zina hisa zina ha usmud allazi la tiba fihi yang tidak ada bau harum padanya celok tak ada bau apa kata ada mah tak capur dengan air baun dah semata-mata celok dia hitam janguklah ya. pakai juga celok hitam mata bercelok ah ha, tengok lah ha, tu tengok saja ah ha, suku sulung ah kepala dan lah ah ha, mata kata ah ha, tu dia ah ha, emnai maton ah ha, maton lah tu lepas tu pakai celok belah dah ha adapun kata dia pakai celok yang batu usmud kaya tidak ada bau parut ha tu faharamu waktu haria dia diri pakai celok tu lagi dah tak payah pakai celoknya ni mata tu tajak ke? Haa, tu dia <tos> dia berlagi buat tengok pesek orang India orang Nustaz pakai celok tu hmm irung, ni. Naik di. Haa, apa, dia gong tepi ni berjuri naik ha ha lepas ni mata dia molek tak mata dia tu bulat mata luar mata dia pakai bos celok kat dia tu juga ha tengok lah lah kita boh kali tu <tos> penolong galigo. Ha apa dah tu? Hmm tu dia. Ha baiklah. Ha tu sarok tengok sarok jaga Allah dah. Hmm, jadi pakai celok hok dengan batu usmuk tu hok tu harai diri -di pakai celok tak ada sabik dengan bau tak baunya tak ada bau kok. Apa, apabila gi capo dengan bauel dua-dua lapis, harai dipakai bauel pakai celok Ha tu. Ha, nah nah au <tik> apa na ammal qur'an mal muharramun ammal kuhlul muharramu misakal iktihali bil usmudhi allazi latiba fihi ha tu fa haramun illa sakit mata we ba telok tiap hari jadi ubat sakit mata tu, tu celak tu ha, batu usmuk tu ha ni kata dia amma apa <tik> nama illa li hajatin kerana hajat kepada pakai celak Hajak lah mano? Karomading seperti sakit mata. Nah, sakit mata dia telak tu yo baik tu, batu tu. Nah, dia jadi ubat. Ubat sakit mata. Ha nah, tu kan hajak tak apo sarokna? Fayuraq khosufihi, maka diberi kemudahan kemudahanlah padanyo apa dia tu? Pada al-ikhtihal bil usmu tulah. Artinya diberi kemudahan, tak apo sarokna? Artinya sarokna. Ha, diberi kemudahan padanya. Lil muhiddati bagi perempuan yang ada laik itu. Sarang benar. Haa. Itu. Tapi dalam keadaan benar itu pun bukan benar mutlak tak itu. Wama'azalika ay ma'atar khusbihi lil muhiddah. Sia kata. Di samping demikian itu demikian memberi kemudahan pakai celak tu pun. Tastamiluhu laylan jawab boleh pakai ia pakai ia almuhiddah akhirnya akinya apa dia akhir al alusmud laila pada waktu malam pakai oleh malam muga nu wa ubbah yani malam pakai celak bawa curah esok wa tamsahuhu <tuh> naharan hmm, dia sapu ia akannya pada siang hari bo siang hari sapu tu baik ah muga nu pakai celak tu nu wa ubbah sakit mata Ah ha, tu ada dalam hasiah tuwayat kata qawluhu <tell> fa yurakhasu fihi lil muhiddah ai nabi sallallahu alaihi wasallam azina nabi izin li ummi salamah nabi izin bagi ummi salamah radhiyallahu anha fi sabri ha, pada apa ni hmm, akan telak teda lailan pada waktu malam ada sijawayat dah dulu waqaliqtihan bisabri bifatḥi ṣa wasbakasril ba' 'alal ashhari wa yajuzu iskanul ba' ma'a boleh juga matiba serta dengan patah ṣad jadi kasrah ṣab sid oh dua jadi tubik mari 3 orang Ha, dia pernamo dia izin bagi ummi salamah pakai celak Sobr. subr satu bagi celak tu lain-lain pada waktu malam. Ketika mana tu? Ketika Abu Salamah mati. Ha, ketika Abu Salamah mati, ha, maka Ummi Salamah tu dalam ihdad dalam edah. Dalam dalam edah tu, ha, dia tanya nabi lah sallallahu alaihi wasallam boleh ke dak dia nak pakai celak? Ha, tak boleh. Dia sakit mata, ha boleh. Ha nabi izin untuk dia pakai celak tapi waktu malam ya apabila siang hari sapu ha buat siang hari sapu baik wa ma'a wa ma'a at fihi lil muhiddah tastamiluhu laylan wa tamsahuhu naharan ay li'annahu inna ma azina fihi an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laylan kama maruf hadis ni ha kau dah tu waktu hari tak boleh dah lah ah ha, tu takut apa nama masalah janguklah hmm tu dia illa ada malaikat pula dah malaikan kecuali inda'at daruratan ah jika da'at ah ha, jika menyeru ah uh, ya ah ha, jika berhajat sangat-sangat hajatlah kita panggil izuhina ja'at da daruratun jika menyeru oleh darurah ah menyeru oleh darurah mana kata jika sangat bahajaklah listi'malihi naharon oh ni ta apo pula dikia darurah lah tu masalah kata mana ad daruratu tubihul mahzura ah ambil dalam ayat kata apa manittur raghayr baghin wa la'adin wala isma'alaika asalnya daging babi hara darah hara tapi apabila darurah boleh, tak ada apa. Ha, ambil dekat ada situ. Malaikat jika menyeru oleh darurah, ha tu illa inda'at daruraton. Ha, nah, malaikat jika menyeru oleh darurah, darurah bahasa itu sangat hajat, siddatul hajah tu darurah. Malaika jika jika menyeru oleh daruratul listi'amalihi nahara Ayfaya juz usti'amaluhu haina izin nahara Tak apa Mana-mana kau -mana Maknanya nak siapa tak boleh tak sakit mata Haa Kena pakai sampai tengah hari pun kena pakai juga mata sakit Haa Haa Hakti apa yang maksudnya darurat tak apa pula hmm. Walil mar'ati dan harus, habis masalah tak ni, buku kematian suami tu, hak ni nak lari lagi sikit lagi. Walil mar'ati khabam qadda suku pula ni. Dan harus bagi perempuan, Antuhidda, harus bahawa berihtad ia ala ghairizaw jihad. Boleh kak weh? Ha, boleh bagi perempuan tu nak patah Ah, ha, Hak ni patah berjangak, kenapa? Kerana lain daripada suaminya. Kematiyah lah, Buku Kematiyah Kualurga Sapa gairi zau jihad Minqari billahah lah Daripada kerabak bagi mar'ah Ayah dia mati kau aa, Adik dia mati ko Kari dia tu mati ha, Maka dia tu Nak-nak ihdak boleh ha, Boleh sekat tiga hari Walil marati. Ah. Tepat tu tengok pesera kafir kan eh? Bila mati Kualurga dia pakai hitam belakang buat dia Haa Ada tu nak ingat gambar tu Misal ihdak Nanti dia panggil Haa Tengok pesek orang Cina ke, Kalau bila mati korga pakai-pakai hitam Kalau korga mati dia oh. Pakai hitam belakang Haa Nah Tu nak ambil gambar sebagai wak perbandingnya saja ya Dalam sila kita Boleh Bagi perempuan Nak berihdak ia Nak pakai berjangak Tinggal berjangak Kerana Kerana al ha, buka suami nya siapa dia buka suami <tutuk> oh, ha, tu min qaribillahha daripada kerabak dia au ajnabiyin atau orang suku sakat orang ajnabi ah ha, bukan kerabat ha, boleh nak ya tak boleh ya misalnya hasiah tu ah min qaribilaka abiha seperti bapak dia mati wa <tutuk> Anak dia mati itu buka suami lah tu boleh tidak Hmm, Aw aja nabi yang si orang aja nabi suku orang asing lah mananya hmm, orang yang haduh nikah dengan dia lah panggil aja nabi hihihi ha, tu lah riba tapi dia angkana aliman atau salihan atau najwa ha, ah kait berade aja nabi kematian orang asing kematian orang asing perempuan nak hidup oleh juga tapi dengan kait sekiranya sekir tidak ada ragu lah tu tidak ada syak ragu pada bahagian zuheh dengan bahawa lah biarkan ayil ajenabi yang mati tu orang alim mati orang alim mati atau salihan orang salih orang juruh orang baik mati atau nahwazalikan lah orang-orang ada kelebihan diisi Allah Ta'ala lah kita kata mati maka dia tu boleh nak apa tinggal berjangan seolah-olah kata lagu anak orang-olah kata tunjuk kesuatu lah satu kesedihan lah seolah-olah lah kata fa in kana maka jika ada di sana pil waq' tu ada raibah namo dua awak patilah tu nak bana timungga lain juzul iddah tu ale ada jinabi tak leh kalau tu nak nak tinggal jangak po hari boleh ni ah ha, katanya ialah salasat ayyam ikak tu ya tiga hari ya Hmm, kerana kematian ya ayah, aa, boleh tak jenazah dalam masa tiga hari, kematian ya anak patah susah hatilah, ayah mati susah hati, boleh tak jenazah, ah tu dia kerana kematian ya ayah, anak mati susah hati. Ah tu. Atau seseorang tu alim mati, seorang ah mati, ah tu boleh. Hmm tu. Kalau dah 3 hari fa aqalla maka kurang, lebih tak leh wa tahrumu ziyadatu alaiha diharam oleh lebih atasnya atas salah satu ayam tak boleh hmm Pak kita ha, rajatan idat atilah nah oi ah kalau kita rajatan lah nah noh kita rajatan ah tengok sikit dia kata Qawluhu walil mar'ati an tuhda lil mar'ati an tuhda ilah bil mar'ati ar dan terkeluar dengan kata perempuan tu oleh lelaki pala yajuzu lahul ihdad mutlaq kan hok tak boleh maka tak harus bagi lajo Oleh ihdadu boleh tinggal berhias aa ha, mutlakkan semata-mata tak kira lah tu keluarga tak keluarga mati isteri pun tak ada tak ada apa suami ihdad hmm, cabut haobi je-je cincin tak ada wakaf binak no, reti nak no, mati aa <laughs> ha, mung janji ada aa tu dia hmm walauh lahzatan hmm wala satu lahzah pun tak leh tu dia Lian al-ihdada kerana ihdad buku patat jangok ni innamasyuriah hanya disyaratkan Ditutup pada syarat tu linisa'i bagi perempuan-perempuan tu kerana napa linaksi aqlihinna kerana kurang atalep perempuan ni pada umumnya ha siapa je pengin perempuan je pengin naqisah ya kurang di segi akala dia tak sama akala orang jatuh ha, maka disarok ke dia tu kerana kekurangan akal dia tu al-muqtadi yang memberi dengung yang menghanaki ia naqsil akal tu iakin adama sabrihinna akan tak sabak itulah ha, jibna ke dia disarok lah tu tu ha, tu dia nah adapun orang jatuh yang bukan pesen tu Hmm nah batulah ah ha, tidak dibenarkan. Hmm sediak. Ha, ya boleh jadi orang tanya alah oh, nawi. Ha, nah kematian kena kematian keluarga kau boleh tidak dak? Ha, ah tak boleh. Apa <coughs> ha, iklik pada tadi mana setakat 3 hari ya boleh tu. Ah yeah. lain pada kematian <coughs> suami tu boleh sekadar dak 3 hari maka kurang pada tu tak apa. Kalau lebih haram wa tahrumu ziyadatu 'alaiha dengan ka'in qasadat zalika jika qosa iya ha almaratu zalika zalikal ihdadah ha jadi tak jangak lebih pada 3 hari 4 hari 5 hari ha sebab apa, apa tak jangak Kosak nak ihdak tadi ai ha, itu tak boleh pun kalau tak ada kosak tu anta ha, dak bahasa nak pakai ha bukan kuasa nak iddah awak ayah mati dia mari bahasa serabu ingat juga ah ha, 4 hari dia rasa ingat dia susah lagi kadang-kadang 5 hari juga ha, tak jangoklah lah ha, ah kuasa iddah ku ha, kata dia wa fa zadat 'alaiha bila qasdin maka jika maka jika lebih ia ha, maka jika lebih ia ha, apa dia al mar'ah 'alaiha atas salasat ayyam lebih atas 3 hari 4 hari 5 hari dia tak jangan tapi bila qasdin bukan qas'ihdah maknanya bila qasdin ay qas bila qasdil ihdah maknanya bukan qas'ihdah hatullam yahrum tak dak pun tidak haram ia ah tak dak haram kata sia aili annahu amrun ittifaqiyun min ghairi qasd dia panggil perkara ya bahasa kebetulan tak ada rasa nak pakar ha tepai amrun ittifaqiyun dia panggil perkara ya bahasa kebetulan tak ada rasa nak pakar mm tu dia gano tak ada pakai apa kau tak ada rasa nak pakai hari tu dia nah no, Ah ha, 4 hari dah haut tak ada bahasa nak pakai tak ada bahasa nak jangok ah ha, tusnya jelah kita tak ada bahasa nak jangok bukan kata kuasa nak ihdad ayah mati dak ha tu tak apa taharat ha itulah makna tak nak tahu lah deh kau tu haram tak kalau kau ni tak apa tu nak pada tahu lah tu ah ha, cukup lah dulu wa yajibu alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtuta Alhamdulillah Zamatul baik Haa Ni tak boleh Pada rumah Haa hmm, ada sepingguh -seping Ada soal Masalahnya Orang pasal Rakyat eh, Dia Kerja Eh Dia pasal capai Dia nak tubik Dia berapa Tuami mati Haa Haa Nak hidup 4 bulan 10 hari Itu berapa Haa Itu soal Di mana Kita rakyat Rakyat Rakyat Kena tubik Pada rumah Bersuami mati Haa Itu ha, kita Kita tengok Semula Pada kata Wahyajibu Haa ya Dia nak ikut tu. Allah Alhamdulillah